Pri masakre v obci Tupá a Prišahách zastrelil vrah dvoch dospelých a ročné dieťa. Milancia strelby v obci Tupá pri šahách je otrasná. 61-ročný muž nepochopiteľne začal strieľať na svojich susedov. Na mieste boli mŕtvi dvaja dospelí rodičia a ich iba ročný chlapec, ktorého vrah zabil priamo v detskom kočíku. Upozorňujeme, že zábry použité v tomto príspevku sú vhodné pre deti. Tragédia sa odohrala v týchto dvoch domoch. V jednom z nich bývajú rómovia. Včera večer k ním prišiel ich 61-ročný sused Štefán so zbraňou v ruke a začal strieľať. Najprv ho šiel do dvora domu, ktorý patril staršej pani. Práve u nej boli na návšteve 21-ročná Júlia a 29-ročný Marek. Obidvoch zastrelil. Majiteľka domu sa stihla zamknúť výzber. A už som sa takto triasla od strachu, že aj zastreli. Zatiaľ dvojnásobný vrah prešiel do dvora druhého susedného domu, kde bývala rómska rodina. Vonku bola 33-ročná Iveta a v kočíku sa ciestnili dve deti, ročný Marian a jeho dvojmesačný súrodenec. Tak on zozadu, zadu do mňa z guľov a dostala som túranu. Potom ju ubil, Ivete sa podarilo s cerou ujsť. Štefana mieril zbraň do kočíka. Tuto bol Mariánku a tuto bol Marek. Toho prvého Potom kľudným a pomalým krokom odchádzal k sebe domov. Pravdepodobne hneď na to nasadol na babetu a ušiel. Polícia po ňom okamžite vyhlásila pátranie. Doteraz nie je jasné, kde sa nachádza. Môže byť ozbrojený pravdepodobne aj dvoma zbraňami. Tragická smrť troch ľudí vyvolala u rómskej rodiny silné emócie. Počas nakrúcania našej reportáže si brat zavraždeného podrezal žili. Dôvody, prečo trojnásobnej vražde došlo, nie sú známe. Idem bol večný na vedľa, Na susedom na dôleký tam Zdávno už začali srať, tak si povedal Do dvokotku mám to za pár, zabavím sa sám Sleplý cigá v kočiáriku, ku Nemohol ten zapiť, keď v hlave mu hodal. Jedna dávka cigá už sa neprebral Jeden bastarduje, piči baví mesa to náš kamarát, každý ho má veľmi rád Čierna babeta, Gamer nádej uníka Stráca sa nám v pozadí, on si v lese poradí Druhý ja začal kričať, nic mohol však nič Presná muška Gamerova zasiahla mu chcí no na zem ešte sa mával. Napúskne, ty vydýchol si a skapal sám. Jeho mater vyšla na tvor si náradkovať. Márna snáha už je mrkvý, pišta zavolal. Od iť bližšie, kurva, Černá zakričal na ňu. Skôr než dokneš, vyrežem ti jazyk z Kaž kama raha, každý ho má veľmi rád. Cieľá babeta, ke premadaj uniká. Strča sa na pozadí, on si v lese poradí. Pohara, ke skončí nie v babetu. Na chrbáča zaväsil si svoju mosketu. Význam na toru, kudám. Aj demera, pollica ti dola pilý raz. Zoberte si všetci príklad postarobiek. Zabídne kro, co sa píkom len tak v pohode.